Szabó Andrással egy több részes felvétel készült. Ebben a mostani részben körbejárjuk a körösi villát, és körbejárjuk azt az ingatlan együttest, ahol a körösi villa elhelyezkedik. Szabó Andrásról a gyűjtőről a következő szöveget jeleníti meg saját maga. Természetesen nem egy szám első szemében. Szabó András vállalkozó és műgyűjtő, aki több évtizedet gyűjt zsolnai kerámélyákat, valamint képzőművészeti alkotásokat. A mérnökvézettségű vállalkozó sosem riadt vissza a kockázatokat, rejtő és változatosnál változatosan feladatoktól több nehéz helyzetben lévő céget sikerült felívelő pályára állítani a közreműködött a fővárosi állat és növénykert különböző épületeinek felújításában, a sportvilágversenyek szervezésében, miközben fő tevékenysége a saját tulajdonú ingatlanok működtetése és fejlesztése. Mindemellett a műgyűjtő, szívügye, a kultúra és az ország egyik legnagyobb magánkézben lévő zsolnai gyűjteményei és gazdag képzőművészeti gyűjteményeivel rendelkezik támogatott tartalmat látnak és hallanak. 1904-ben megjelent Vécsben egy könyv, ami az Európai szecesszióról szólt. És a budapesti Szeceszió kapcsán ennek a villának a fényképe volt benne ez a fénykép. És akkor, amikor én megvettem ezt az épületet, akkor egy teljesen más képet mutatott, mert a II. világháborúban bomba találat érte, és egy ilyen lebutított Jugendstil-balletrembe hozva. És akkor, amikor megvettem és, és szembesültem azzal, hogy ez milyen volt, akkor eh, határoztam el, hogy eh, megpróbálom visszaállítani az eredeti állapotot. Ehhez miután nem voltak rajzok, tulajdonképpen ez a fénykép szolgálta, volt. Ezt találtam visszakönyvetelem? Ez, ez volt a Műszaki Egyetemen, igen, a könyvtárban. Na most mi az, ami ebből rögtön látható volt, hogy itt van egy nagy stukkó. Kér. Elnézést, az nem volt? Nem volt, egyáltalán nem volt. Tehát az a, olyan fényképen nincs, hogy egyébként milyen volt. De van, van, olyan fényképem is van, tudok majd lent mutatni. Sőt, összehasonlító képek vannak, hogy milyen volt, milyen lett. Tehát nem volt például ez a stukkókép se. Itt láttuk azt, hogy az ablakoknál hol vannak színes üvegek, Igen. ezek se voltak, meg ezek a színes üvegek. Tehát nem volt meg ez a kép. nem tudtuk azt, hogy a, az ablaküvegek hol színesek, hol, hol nem színesek. Természetesen azt se láttuk, hogy, hogy milyen motivumokkal vannak az ablaküvegek ugye, díszítve, de ez volt az az alap dokumentáció, aminek az alapján végül is itt leszedve az egész tetőt, megépítve ezt a tetőt újból, kialakítva ezt a, a homlokzatot, fölépítve ezeket a stukkó díszeket, mondjuk a, az élet fája ugye, és minden olyan, amit ami nem volt rajta, azt egyébként tudok róla mutatni képen, azt, azt ennek a fényképnek az alapján hoztuk rendbe. Úgyhogy ezt szerettem volna megmutatni, és lehetett látni, hogy a mellettünk lévő épület akkor már hát ugyancsak, hiszen a mellettünk lévő épületet, mikor kimegyünk, majd megmutatom, az Köz György építette az első magyar fotográfus. És mennyi ideig tartott ennek a helyreállítása időben? Két nekifutásra sikerült helyreállítanunk. Az első nekifutás az abból állt, hogy leszettük a tetőt, megcsináltuk a homlokzatot, és a fő homlokzati elemeket, díszítéseket és a második menetben azt egy hat évvel ezelőtt kezdtem el, akkor kezdtük el a, a, az üvegeket, a nyilázárokat rembehozni, és akkor már elhatároztam, hogy itt fogom a Zsolnai gyűjteményt kiállítani, akkor már a belső tereket úgy alakítottuk ki, hogy, hogy ez majd egy lehentő. Nem biztos, hogy minden részletről lesz szó, tudom, hogy egy Nikex üzlet, Csere volt, Mészáros a Tuna TV, de azt árulja el, hogy amikor ezt megvette, illetve amikor ezzel kapcsolatos tervei megszülettek, akkor ebben milyen módon és hogyan szeretett bele, ha egyáltalán bele szeretett. Hiszen például nem szerethetett bele egy csó részletébe, hiszen nem is tudta még, hogy ezek a részletek vannak. Így van. Ez egy anyagi vállalkozás volt, nem, vagy, vagy ez egy érzelmi nem, dolog Ez volt? egy abszolút érzelmi dolog volt. Én nagyon so sokat sétáltam itt a, a párommal, a Városügeti Fasorban, és mindig néztem ezt az épületet. a okra. Ez 1993-1995 körül. Mi volt itt akkor? Körül. A játékkártyagyár és offset nyomda ült itt. Ugye a szomszéd épületben volt a nyomda, ebbe az épületbe pedig a kereskedelmi rész. Milyen állapota volt? Ö, ez egy, ahogy az előbb említettem, rendben volt így kívülről, tehát egy konszolidált állapotú dolog volt, egy ilyen, egy ilyen stílt mutató, ö, ö, szép épület volt, de hát nem ez a fantasztikus. Én is Nem. Ez a, nem ez a fantasztikus díszítettség, ahogy itt a világ Budapesten megnevezték ez a habos-babos gyönyörűség, hanem, hanem egy, olyan, egy olyan nagyon korrektől kialakított homlokzat volt akkor. Tulajdonképpen annak a homlokzatnak az alapján szerettem bele ebbe az épületbe, és amikor ez a ingatlancsere létrejött a Duna TV-vel, akkor, akkor végül is én az Ávűnek a portfóliójából tudtam választani. Hát azért választottam ezt, mert, mert ez az épület nekem nagyon tetszett. Beleásta magát, vagy hogyan sikerült tenni a fényképre? Úgyhogy egy Csabai Flóra nevezető műemlékvédelemmel foglalkozó tervező, aki a páromnak a osztálytársa volt középiskolában, ő neki át segített nekünk, és ezt az egész kutatást és az ezzel kapcsolatos tervezés, eljárást, azt az ő közelműködésével csináltuk. Ez az egy fénykép volt? Ez az egy fénykép volt. Beltér? Beltérről nem volt fényképünk semmi az egy saját králmány, már. A ami azt jelenti, a hogy a önök igazs. nem találták vagy ki tudja, hogy nincs is mi nem találtuk Elvileg Kerestük, de nem találtuk tehát, tehát ezzel, ezzel nem jutottunk eredményre de viszont innen láttuk ugye a külső homlokzatot, innen láttuk meg a, a kerítést a kerítést ugye jutottuk és lehet látni, hogy milyen szépen és az eredeti elképzeléseknek megfelelően. Persze, ki kellett alakítani egy személybejárót, meg egy kocsibeállót, de igyekeztünk csupa olyan elemmel dolgozni, hogy itt is a képeken láttuk. Nagyon érdekes volt, hogy nem volt már szinte egy vagy két darab mák, virágdísz, meg dísz, azt leszettem, és odaadtam három kovácsmesternek mesternek, hogy, hogy készítsenek mintát, és amelyik a legjobb volt, azzal kötöttem szerződést, úgyhogy Tehát szoktál ugye, mondani, a... fegyvert időt nem sajnált Nem, rá. nem, ezt nagyon hmm. szerettem volna, hogy nagyon szépen megcsinálni. Nem, és mert az egészben az a fantasztikus, hogy aki kint elmegy, az el se tudja képzelni, hogy itt Ben mi fogadná, ha be tudna jönni. Hát, be tud jönni. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy ennek... Menjünk. Ezek körül a korhű is. A kilincsekről jó, hogy beszélünk. Ezek korhű kilincsek is, és címkék. Tehát lehet látni a címkének ezt a nagyon szép díszítettségét, cizellártságát. Természetesen rész. Réz, igen. Bronz. Lehet szidorozni. Igen. Érdemes akkor egy, egy pillantást vetnünk ugye a, a bejáratra, amit megcsináltunk, illetve szeretném megmutatni itt a homlokzatot, bejáratot, ugye a fönti strukkóképet, ami gyakorlatilag középen áll egy hölgy, lehet látni egy festőpalettával a kezébe, az a festészet allegóriája, balra ül egy pali, Kalapáccsal és vésővel a kezébe az a szobrászat allegóriája, és jobbra ül egy pasi, egy ilyen építész szólóval, pont ezt a házat tervezi, az maga körösi Albert, ami meg az építészet allegóriája. Tehát ennek a három művészeti ágnak az alegórikus képét látjuk ott fönt. Most már kívülről itt is látszik, ugye, hogy, hogy a színes üvegeket, azokat megcsináltuk színes üvegekre, és mindent próbáltunk úgy helyrehozni, mint ahogy eredeti állapotában, ahogy Körösi ezt megépítette, és megámudta, amivel a századfordulóra, tehát 1900-ra lett készen vele. A saját szélra készítette, gyakorlatilag a, a, a lakó otthona volt, aztán itt volt a a stúdiója, építészstúdiója, stúdiója is, de aztán ez kinőtte, és hátúra építette egy másik villaépületet, ami aztán később a, a további e, e, építészeti stúdiónak adott helyet. Ez az épület, amit itt balra láttunk, ez a Fasori irodaház, ez Krösz György építette, az első magyar fotográfus, egy Németországból ide települt német család. Azt és ennek bomba a bomba Ezt nem érte bomba találat. Ez volt? Nem teljesen. Kicsit, kicsit itt is szenvedett ugye az idő vasfoga miatt az épület, meg, meg a, ahol ott az üveg szélvédő van, uh -huh. ott az egy nyitott szélvédő rész volt. És fönt pedig egy, egy fotóműhely volt, mögé pedig építette egy nyomdát, ez volt az első magyar képeslapnyomda. De ugye ezt jól érzem, ha rosszul is fogalmazom, hogy ebben az épületben önnek nem volt akkor a fantázia, mint ebben. Így van. De aztán, amikor ezt is megkutattuk, és megnéztük, hogy milyen volt eredetileg, és próbáltuk az eredeti állapotokkal díszítéssel helyreállítani, akkor meg belül megcsinálni, hogy az egészet, amennyire egy Irodaházra praktikus ezt megcsinálni, azért úgy megszerettük ezt az egészet, illetve hát az egész Kertet, ezt a parkot, az ünezett rezonátor parkot, itt egy ilyen szobor parkkal ki. Egészítve, hát létrehoztuk. És A szobrokinek a kezemunkája dicsérik? Hát az egyik megyesi Ferencnek, itt az a lány, uh -huh. ebből, ebből egy pár darabban én már találkoztam, a többi pedig szerb, ma is élő művésznek a, a munkái. Itt középen pedig a rezonátor szobor, a rezonátor szobor az pedig attól ez a fa, hogy a fának a levelét jelentő jelképek, azok pedig a rezonátor csoporthoz tartozó cégeknek a. Ha jól látom, akkor ez a részt hozzáépítették, nem? vagy ez létezett? Ez a, ez a rész, ez igen. később a, a II. világháború után lett hozzáépítve, így. és a játékkártya így, jár, így, és így. nyomda. Dolgozott ez, benne. Volt, ez, ez volt a, a kösszé, azért választottunk egy színbe is le, hogy ez volt, amit a kössz megépített, és a mögötte lévő rész pedig az, amit a nyomda. De nézzük meg belül, mert érdemes bekukkantani. Az épület séta, a, az ezt, is, ezt így is érinti, éri, most meg. Érdi az épület séta, most ugye van egy olyan programunk, ahol a kösznek a, a fotóit mutatjuk be, és elsősorban azokat a fotókat, ami, ami a zsolnaihoz köze van. Itt lehet látni a Közcsaládról fotókat, és itt pedig végig azokat a felvételeket, amiket a Közsz készített uh -huh. egészen hátra. Ugye van olyan épületcsét, amit Bevisz, a körösi világban is van olyan, ami külső. Ami külső, illetve ide a középületbe hoz be, ahol meg lehet nézni azt, hogy, hogy annak idején a, a zsolnai, ugye, aki pirogránitot használt, és ez a harmadik kitüntetett terméke és szabadalma a zsolnainak, amit az épületkerámiáknál, épületdiszcítő elemeknél használt szándékosan nem kérdeztem árakat. Maga a gyűjtemény, ami ott fönt van, az egész mert az körülbelül egy mekkora érték. Meg gondolom biztosítás is lehet rajta. Tehát Igen, persze van rajta. a biztosítás. Van. Hát ami, ami a kiállításon van, az, az az olyan 800 millió forint körüli összeg. Akkor menjünk még egy persze így hátra el, mert akkor a területhez hozzátartozik. Bár mindig ilyen ugye, idegen vezetésem lenne. Ugye ez a hátsó épület, ami, amit itt látunk, ez valamikor a nyomdának volt a, a papír tekercs. Mert ugye nagyon olyan benyomást kelt. Hát ez, ez, egy, ez egy olyan épület lett, amit én újítottam úgy föl, hogy ha szabad így fogalmazni, szeszeszionáltam ezzel a kivágásokkal, mert ugye ez ugye, egy, egy ablak nélkül épület volt, amiben hatalmas papírtekercseket tároltak, uh -huh. amiből a nyomda dolgozott. És akkor megcsináltam ilyenné, és akkor ez, ez most ki lett adva, és itt bérlők dolgoznak. Uh -huh. És akkor még ha itt egy kicsit hátra jövünk. Az a negyedik ott. Az a negyedik épület. Az is egy gyöngyszemnek tűnik egyébként. Igen, ez egy kis bagolyvár, amit a Kőrösi tervezett azzal. Mi volt a funkciója? Hogy ide költözött át az építéstúdió, és itt dolgozta, Mert ugye ott már zavarta a családi életet a sok és akkor ide építettek egy ilyen nagyon aranyos kis épületet. És most milyen sorsa van? Bérbe van adva. De ez is iroda, vagy itt laknak? Iroda, meg, meg irodai munkát végeznek. Nem laknak itt, csak... És ennek a belseje? Dolgozna. Ennek a belseje? Nem, tudom, hogy ez például mennyire volt? Hát ezt kívülről serembe kellett hozni ezzel a... De ez, uh, ilyen, de ez ilyen volt? Ilyen volt az épület, csak volt kellett, Vagy ez nem Nem, egy... ez ilyen volt, ez nem, nem ment tönkre. Tehát ez nem kapott Tehát ez találatot? ez nem kapott találatot, itt csak uh, ki kellett javítani az egészet. És akkor, ugye itt hátul kialakítottunk egy ilyen nagyon szép... Uh, parkoló rész, talán még ezt megmutatom, mint érdekességet, hogy itt van hátul egy lift, ugye egy teherlift, ezzel lehetett felvinni a, a különböző nyomdai termékeket, és akkor csináltunk egy olyan, egy olyan homlokzatot ide, ide egy életképet, hogy ott van, ott van Klössz György, aképpen életképekről csinál fotót, ugye, és és hát így próbáltuk meg. Mint ahogy próbáltuk a transformátorházat is ott eltüntetni, hogy ott van egy kis előkert, és a transformátorházra meg folytattuk festéssel a előkertet. Mondjuk egy ilyen épület és a körösi villa életkora közti különbség, az hány év? Húsz éven belül. Igen? Igen. Tehát ez volt a környezete akkor? Igen, ez. Ez. És ennyire más építészete volt a Városlegeti Igen. Fasornak. Igen. Na de ott van az Új Városliget, ugye a Néprajzi Múzeum, Igen. Ami megint egy más világ. Van képe arról, vagy nincs képe arról, hogy a látogatók egyébként, akik eddig voltak, azok honnan verbúválódtak, és mi alapján? Azt tudjuk, hogy, hogy a látogatóink azok a plusz 55-höz tartoznak, nagyrészt. És azt is tudjuk, hogy, hogy hölgyek vannak még pedig legalább a 65% a hölgy. És azt is látjuk, hogy nagyon érdeklődőek, és nagyon, nagyon nagy örömmel jöttek, és, és nagy megelégedéssel távoztak. Nem csodálom. Úgyhogy... Mi is nagyon élvezzük és örülünk, hogy minél több csoportot tudunk most már indítani, mert képeztünk ugye vezetőket, akik hát professzionális módon, mondhatom már, hogy majdnem minden szakmai kérdésre, mély szakmai kérdésre is válaszolni tudnak. És ez az épületegyüttes így volt együtt akkor, amikor az igatlan volt? Igen. Hány éve? 95, akkor 28 éve. Ugye mindannyian tudjuk, hogy minden háznak van egy állagromlása, ha egy különleges házra van szó, annak a fenntartása még költségesebb lenne, és azt is tudjuk, hogy az emberek vagy az állam milyen mértékben költ arra, hogy valamit amortizáció arányosan, vagy a fölött, vagy az alatt fenntartson. Egy ilyen villának az időbeli karbantartása. Folyamatosan korban kell tartanunk, de tényleg minden évben. Egyrészt azért, mert ezeknek az épületeknek a szigetelése, az, az nincs jól megoldva. Tehát állandóan valahol, valamilyen problémával találkozunk, és, és azt állandóan javítani kell, keresni kell, hogy mi az oka. Akkor állandóan foglalkozunk a kerttel, most például megmutatom ezt a ugye, ez most nem látszik, most. De, de május, május eszein ez az egész gyönyörűen virágba borul, mert ezt még a Krösz gyűjt, a Krösz ezt az akácot ah. ide. Tessék megnézni, hogy ez milyen Ez építettük hozzá, hogy ezt az egész alátámasztó szerkezetet, hogy életbe maradjon. Hát azért ez is 100-valány éves, 130 éves ez a. Én nem tudom, hogy aki ezt év az mennyire fogja ezt az egészet érdekesnek találni. Én nagyon élveztem az idegenvezetését, és elnézést. Köszönöm Köszönöm én is az érdeklődést.